Hadarallahu wa iyyakum ajmain Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang masih terus mencurahkan nikmat-nikmatnya Dan diantara nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang kita rasakan saat ini ada nikmat iman Nikmat sehat Dan nikmat waktu luang Sehingga dengan ketiga nikmat tersebut dan nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya Allah SWT menakdirkan kita bertemu kembali di udara dalam bimbingan bahasa Arab untuk pemula dan alhamdulillah kawasalna fi adars ad athani ashar kita telah sampai di pelajaran ke 12 al qismu bagian jim kita sudah uh, membahas bagian alif lalu bagian ba sekarang kita masuk ke bagian jim. Dan seperti antum melihat ikhwan dan akhwat sekalian, di pelajaran 12 ini antum banyak menemukan bentuk jamak. Baik kata tunjuk jamak maupun eh, kata benda yang jamak. Dan ini eh, sangat bermanfaat sekali. Karena dengan mengetahui mufrad dan jamak akan membantu eh melancarkan pembelajaran kita berikutnya karena masih berkaitan dengan al-jamak-jamak dan sebagai meroja sedikit mengulang sedikit pelajaran lalu sudah kita bahas pada uh, bagian alif daripada ad-dars al asyar ini pelajaran ke-12 ini uh, kata tunjuk um, jamak seperti yang antum ketahui bahwasanya kata ada ismul isyarah lil qarib, ada ismul isyarah lil ba'id, ada kata tunjuk untuk benda yang dekat, ada kata tunjuk untuk benda yang jauh. Pada adaruss salis ashar, adaruss salis ashar, pelajaran ke-13 ini bukan asalnya ashar betihi, salis ashar. Ma Mohon maaf para pendengar, adaruss salis ashar, pelajaran ke-13, bagian alif antum lihat ada kalimat haula'i. Ini kata tunjuk uh, untuk benda yang dekat tapi jamak. Haza dengan haula sama-sama kata tunjuk untuk uh, benda yang dekat. <coughs> Akan tetapi berbeda dalam eh uh, jumlahnya. Haza untuk mufrad untuk tunggal, arapun haulai untuk eh uh, jamak. Baik muzakar maupun muannas. Haulai untuk yang jauh, afak untuk yang dekat, jama' baik muzakar maupun mu'annad. Dan sudah kita bahas dan kita baca sama-sama contoh-contohnya di sini. Kemudian, bak juga dijelaskan pula beberapa bentuk jama' daripada beberapa asma' beberapa kata benda. Dan sudah kita kerjakan latihan-latiannya. Dan anak harap, walaupun sudah kurang lebih dua pekan ya kita... Tidak belajar, anak harap antum tidak tidak lupa untuk merojah. Tapi alahan hari ini insyaallah bagian gym antum akan temukan kata tunjuk untuk benda yang jauh jamak. Kebalikan daripada ha'ula, ha'ula itu kata tunjuk untuk benda yang eh, dekat jamak. Sekarang hula Kata tunjuk untuk benda yang jauh jamak. Sama-sama untuk jamak haula dan ulaika, tapi bedanya kalau haula untuk benda yang dekat adapun ulaika untuk benda yang jauh. Baik, menabda kita mulai. Unzuru safha sama afwan wahidun wa samanon. Wahidun wa samanon allazi indahu alkitab minat tabatil qadima. Antum yang punya buku cetakan lama? Satajit jim fi safha wahidun samanon anda makan temukan jim uh, ini di halaman 81. Wahidun wa samanon. Amallabi indahu alkitab minat tabatul jeriida adapun yang punya buku dari cetakan baru, kam yahih shafah? Sedang dicari? 88. Ah. Uh, 78? Sabatun wa samanon. Sabaatun Cukup jauh wahai, ya? 78 bedanya jauh sekali. Uh, 78. Sabaatun wa samanon. Baik lah 78 cukup jauh bedanya Sekali lagi unzuru safha wahidun wasamanun wasamanun antum lihat halaman 81 bagi antum yang punya buku cetakan lama Adapun buku cetakan baru ada di halaman sabaatun wathamanun afwan samanan samaneun 78 tapi kalau sudah ketemu, in wajatum malahan unzuru ilal kitab washtami aujiden. Ana akar lakum an-nas. Unzuru ilal kitab, antum lihat ke buku washtami aujiden. Dengarkan baik-baik. Ana akar an-nas, Ana baca bacaannya. Ha ulai ikhwati, ha ulai ikhwati, wa ulaik asdiqai wa ulaika asdiqai ha ula ikhwati wa ulaika asdiqai eh, sepertinya di sini sudah mulai uh, dijarangkan harakatnya hmm, antum yang punya kesulitan baca segera diberi harakat ya akhwan ana ulang sekali lagi ha ula ikhwati wa ulaika asdiqai من أولائك الرجال الطوالو؟ من أولائك الرجال الطوالو؟ هم أطباء من أمريكا. هم أطباء من أمريكا. من أولائك النساء؟ من أولائك النساء؟ هن. Ummahatul Talibati Hunnah Ummahatul Talibati Aba Tullabi Indal Mudiri Aba Tullabi Indal Mudiri Aulaiikan Nisa'u Khalatuka Kaulah tu kiya mariumu. Anak ulang, anak maid murtad noxra. Aulai ki kan nisa'u. Kaulah tu kiya mariumu. La huna amati. <coughs> La huna amati. <hati> <Haulai> atibba'u. وَأُولَئِكَ مُهَنِّدِسُونَ هَؤُلَاءِ أطِبَّاءُ وَأُولَئِكَ مُهَنِّدِسُونَ هَؤُلَاءِ الرِّجَالُ فُقَرَاءُ وَأُولَئِكَ أَغْنِيَاءُ هَؤُلَاءِ الرِّجَالُ فُقَرَاءُ وَأُولَئِكَ أَغْنِيَاءُ Ula'ika at-tulaabu di'afun. Ula'ika at-tulaabu di'afun. Man ula'ika al-rijalu. Man ula'ika al-rijalu. Hum wuzara'u. Hum wuzara'u. Naam. Entahainya. Selesai kita baca. Mudah-mudahan antum sempat eh, memberikan harokat. Ikhwan dan akhwan di rumah. Eh, nanti bisa antum tanyakan lagi. Kalau seandainya ada beberapa kata yang terlewat. Antum bisa tanyakan bagaimana harokatnya nanti. InsyaAllah. Tapi ikhwan kita ulang dulu bacaannya. Kita pahami bersama makna kalimat-kalimatnya. Lakin anak takit. Anak yakin. Anakum fahimtu. InsyaAllah. Antum sudah paham. InsyaAllah. karena. Uh, al mufrodat huna, al, al kalimat huna. Kata-katanya di sini, alhamdulillah, terasa jadi dah. Bukan kata-kata baru, sila lirik ya, Ikhwan. Bukan kan begitu? Badasa. Nah, mudah-mudahan Ikhwan dan akhwan, di rumah juga setuju dengan kita. Uh, tapi ya, mungkin ada saja ada beberapa yang perlu dijelaskan. Tapi tidak mengapa kita jelaskan semuanya. Kita ulang dari awal. Istilah yang uji dengarkan baik baik ana asrah al kalimatuna ana jelaskan makna kata-katanya di sini. Ha ula'i ikhwati wa ula'ika asdiqai. Ha ula sudah kita bahas pada semester lalu, mana makna ha ula ya ikhwan? Mereka. Ha ula'i mereka mereka itu mereka. ikhwati. Ikhwati ini jama' ya ikhwan. Ikhwah. Ikhwati ini ada dua kata yang digabung menjadi satu. Ikhwatun dengan ana. Analang sekali lagi, ikhwati itu ada dua kata yang digabung. Yang pertama ikhwatun, yang kedua ba'mir kata ganti ana. Sehingga ketika digabung ikhwati. Berarti ya di situ ikhwan itu ada itu artinya ana. Mana nah, ikhwah? Jama dari apa ini ikhwan? Ikhwah? Jama min? Ukhun? Lah? Nah, Ahun? Nah. Ikhwatun jama' daripada akhun Barakallahu Allah ya warahin. Ikhwatun itu jama' daripada akhun Adapun jama' daripada ukun, akwatun, Akhwat Siapa maknanya bagaimana? Haulai ikhwati. Mereka saudara-saudara saya. Mereka itu saudara, saudara-saudara saudara saya. Nah, saudara laki-laki saya, saudara-saudara saya. Wa ula'ika asdiqa'in Ikhwan, ula'ika Sama dengan ha ula'i Untuk jama' Akan tapi, ha ula'i untuk yang dekat Adapun ula'ika untuk yang Jauh Ini sama seperti haza dengan Zalika Sama seperti haza dengan Zalika Atau hazihi dengan tilka Haza untuk benda yang dekat Zalika untuk benda yang Jauh Ha ula'i untuk benda yang dekat, hulaika. Untuk benda yang jauh. jauh. Bagaimana terjemahannya, kawan? Kalau soalnya kita bedakan, bagaimana terjemahannya ini? Wa hulaika asbiqalai dan mereka yang ya. jauh itu. <laughs> Kalau kita terjemahkan dengan, dengan, dengan bahasa kita, maka akan sedikit ganjil. Maka terjemahannya tidak akan jauh berbeza dengan hulaik. Mereka itu. Mereka. Nah, hanya saja perlu diingat, hulaik ha untuk benda yang dekat. Wa untuk yang jawab. Walaupun dari segi terjemahan tidak terlihat bagaimana terjemahannya. Hanya keberadaan bendanya itu saja. Betul, betul. Arangnya betul di sini. Bisa jadi di sini saudara-saudaranya dekat, iya. adapun teman-temannya nanti kita akan baca teman-temannya agak jauh. Wa laika asdiqai dan mereka itu asdiqa. Sama seperti kalimat ikhwati, asdiqai juga gabungan antara dua kata. Yang hmm. pertama apa, Ufan? Asdiqa dengan ana, ana. ana. ana. sehingga ketika gabung asdiqai <coughs> Jadi ada ya, situ artinya apa ikhwan ya, saya ana dan mereka itu asdiqai teman-teman saya, saya atau kawan-kawan saya. Baik. Kawan -kawan kita lanjutkan man ulaika rijalut tiwalu man mana man ya ikhwan siapa siapa, siapa? ulaika anwa'ika ar-rijal ulai ka siapa mereka pemuda Arrijal rijal aptiwal mana ar -rijal? pemuda Arrijal rijal jamak daripada uh, rajul rajul laki-laki dewasa siapa mereka laki-laki aptiwal tinggi yang tinggi-tinggi itu nah man ulai ka ar-rijalut tiwaru aptiwal jamak daripada ya, kawan? Jamaah daripada Pawiwon oh, Man ula siapa mereka itu ar rijalul ar-rijal at laki-laki dewasa yang tinggi-tinggi nah Jawabannya hum <klihatan> <laughs> <klihatan> atibba'u min Amerika hum atibba'u min Amerika Apa makna Mereka adalah dokter-dokter dokter dari dokter. Amerika. Muntaz, mereka atibba'u jamak daripada tabib. <coughs> Ini perlu diingat ya, eh, Khan. Mufrad, mufradnya bagaimana? Jamaknya bagaimana? Ini perlu diingat. Perlu diingat jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Atibba'u jamak daripada tabibun. Nah. Hum atibba'u min Amerika. Mereka adalah dokter-dokter dari Amerika Kenapa tinggi-tinggi? Karena ternyata mereka adalah Orang-orang ah. uh, Amerika Dokter-dokter dari Amerika Kita lanjutkan Mahfum insyaAllah ikhwan Paham insyaAllah Saya harap ikhwan dan akhwan di rumah juga uh, Mengikuti dengan baik Man ula'ikan nisa'u Man ula'ikan nisa'u hmm. Man itarjinona hadap Siapa yang terjemahkan Siapa mereka wanita itu? Naam, siapa mereka wanita-wanita itu? Naam. An-nisa, kan itu an-nisa jamak. Iya. Jamak daripada? Wanita. Imraatun. Imraatun. An-nisa itu daripada? Imraatun. Tidak ada mufrad untuk untuk untuk an-nisa. Naam. Mufradnya tunggalnya? Imraatun. Agak beda dengan bentuk Imratun. bentuk jamaknya. Naam, sudah kita bahas pada pada bab yang lalu? Iya, di akhir Bagian bantu men lihat di sini. Jamak daripada al-mar'ah nisaun. Man ulaika nisa'u? Siapa mereka wanita-wanita uh, itu? Jawabannya. Hunna ummahatul talibati hmm. Siapa mereka, Akhan? Hunna. Mereka, mereka adalah, adalah? adalah? Naam, betul? Ibu-ibunya sa sesuai. Naam, ibu-ibu dari Siswi-siswi eh, Para siswi Ya Naam. Apa, um jama Umun. Umun. Kalau ammahat jamaah daripada Ummun Kalau al-talibat jamaah daripada Talibat Talibat ta Naam Al-talibat ta <coughs> Nah santu Hunna ummahatul talibati Mereka Ibu-ibu e, dari para e, Siswi Naam Aba'ut-tullabi 'indal-mudiri. Aba'ut-tullabi 'indal-mudiri. Aba'u jama, hmm? Aba jama' daripada? Abun. Abun. Aba'u jama' daripada? Abun. Abun. Attullab juga jama' daripada? Talibun Thalibun. Baik, sekali jama' di sini masya-Allah. Masya-Allah. <laughs> ha? Hampir semuanya kalimatnya jama' di sini. Naam. Aba'ut-tullabi bapa-bapanya. Bagaimana kalimat dakhi? Bapak, para bapak para, murid itu, para bapak murid-murid itu ee uh, indal mudiri sedang bersama mudir uh, ee kepala sekolah atau rektor okay. universitas nah aulaikan nah, nisa khalatuki ya maruyanu masyaallah tiga kata di sini jamak semua ikam yeah. aulaika mana a di sini mana apakah, mana? apakah? apakah hal ulaiika hmm. mereka... mereka nah ulaiika naik an ingetin sekali lagi ulaiika untuk benda yang jauh atau benda yang dekat ya kan yang jauh benda yang jauh Lepasnya. nah untuk jama' dan benda yang jauh, jauh. Okay. ulaiikan nisaau mereka para wanita itu khalatuki apakah mereka para wanita itu khalatuki khalat khalat jamak daripada khalatun khalat dan sudah kita bahas kemarin khala itu bibi. Hmm. Tapi bibi dari dari mana? Dari pihak ibu atau pihak bapak? Ibu. Khala pak bibi dari pihak ibu. Adapun hmm. bibi dari pihak bapak namanya? Amma. Ammatun atau ammah. Hmm. Jamanya khala tun di sini tu melihat khala khala Lalu digabung dengan domir anta sehingga menjadi khala tuh khala tuh. Nah, Karena di sini yang diajak bicara adalah Maryam hmm. khalatuki bibi-bibimu ya Maryam wahai Maryam Kita ulang sekali lagi Aulaika -ha. nisa'u khalatuki ya Maryamu terjemahkan ya sekali ini Apakah mereka para wanita bibi-bibi kamu ya wahai Maryam Naam apakah mereka wanita itu para wanita itu bibi-bibimu wahai Maryam jawabannya La lahunna ammati la bidahunna mereka mereka, mereka itu hunna di sini untuk perempuan ya kan kalau untuk laki-laki hum hum hunna untuk perempuan kalau laki-laki hum hunna ammati mereka itu ammati Lagi-lagi ini gabungan antara dua kata ammatum dengan ana Pani. ammati bibik-bibikku tapi apa oh, beda antara khalah dengan ammah di sini, Huan? Sekali lagi, apa mananya? Apa bedanya? Ammah, bibi sama. Anak, Anak, jurusan. Lain jurusan. Nah, lain lain <laughs> apa namanya? Lain, lain jurusan. <laughs> kalau khalah dari pihak ibu, kalau ammah dari, dari pihak, pihak bapak. Bapak. bapak. Jadi kalau khalah itu misalnya saudaranya ibu kita. Kekerabatannya ke ibu ya. Nah, nah ya. saudara ibu kita. Alapun ammah itu saudara perempuannya bapak kita. Bapak, bapak kita punya saudara saudara perempuan. Nah, bibi-bibinya itu disebut bibi. ammah. Tapi kalau... Saudara dari pihak ibu adalah Khalah dibelakang dalam bahasa Arab. Karena ini bawa -bawa. ini juga berpengaruh dalam misalnya masalah ilmu waris misalnya. Ini ini ini sangat berpengaruh sekarang. Nah, kita lanjutkan. Ha ulai atibau wa ulaika muhandisuna. Ha ulai atibau Wa ula'ika muhandisun Insya Allah, tidak ada yang suruh di sini Bagaimana ah, terjemahannya ya. akhir-akhir Ha ula'i atibbau Mereka itu adalah Para dokter nah. Dan mereka itu Para insinyur Para insinyur. Hmm. Ha ula'i dan ula'ika maknanya sama Kalau terjemahan ya. dalam bahasa kita Tapi tentu bedanya seperti yang kita telah jelaskan tadi Ha ula'i untuk yang dekat Ula'ika untuk yang jauh ya. Kita lanjutkan ikhwan. Eh insyaallah masih terus mengikuti dengan baik ikhwan dan akhwat di rumah. Haula'ir rijalu fuqara'u wa ula'ika aghniya'u. Haula'ir rijalu fuqara'u. Mereka itu ar-rijal, jamak daripada rajul. Rajul. Mereka itu laki-laki fuqara', miskin. Para Para fakir, fuqara' artinya Fakir. Wa ikhaf agniyahu dan mereka itu orang-orang kaya. kaya. Nah, ulai ikhtul sebentar. Fukara jama' daripada. Fukarau jama' daripada. Fakhirun agniyahu jama' daripada. Agniyun. Agniyun. Ulai Di'afun Ula labu bi'afun. Dha'ifun, at-tullab, mufrad, uh, mufradnya adalah, kata tunggalnya adalah talibun. Dha'ifun. Ah, Dha'if. Dha'ifun. Naam. Dha'ifun, naam. Jama' dari kata dha'ifun. Yang lemah mereka itu para siswa yang lemah-lemah. Apa maksudnya ini? Fisiknya atau bagaimana? kan? Ba Wallahu -ba -ba a'lam. Man ulaika ar Man ular ikarijalus ya pak, nah, uh, mereka laki-laki itu eh. jawabannya humuzaru um masyaallah humuzaru um mereka itu para Gubernur. para uh, para menteri menteri nah uzaru di menteri nak kita lihat sekian menteri. Uh, insyaallah jelas. Ya khwan. kita baca sebentar baru kita buka untuk para penengah. Tapi eh, tu ya khwan. Kami bermaksud maklum dah. sama-sama antum di dan ikhwan dan aku di rumah. Ya. Sama-sama kita baca. Haula'i ikhwati, hayah. Ha -ha Haula'i ikhwati wa ulai'ka asdiqai, wa ulai'ka asdiqai. Kita sambung. Haula'i ikhwati wa ulai'ka asdiqai. Haula'i ikhwati wa ulai'ka asdiqai. Naam. Man ulai'ka rijalut tiwalun Man Ula'ika Ar-Rijalu utiwalu? tiwal Man Ula'ika Ar-Rijalu Mn ulaih Man Ula'ika ar Mm. Hm. tiwal Hum Hm. Min Hm. Hum Hm. Min Hm. Hum Hm. Min Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. MAN ULAIKA NISAU MAN ULAIKA NISAU HUNNA ummahatul TALIBATI HUNNA UMMHATUT TALIBATI ABA'UT TULLABI INDAL MUDIRI ABA'UT TULLABI MUDIRI A NISAU KHALATUKI YA MARYAMU Aulaiikan nisa'u Khalatuki ya Maryam Lahunna ammati Lahunna ammati Haulaii atibbau Haulaii atibbau Sekali lagi Afan Atibbau Atibbau atibba Yang bertasbit adalah Ba'na Waulaiika muhandisuna Waulaiika muhandisuna Kita ulang sekali lagi Haulai atibau, wa ulai kah mhandisuna. Haulai atibau, wa ulai kah mhandisuna. Haulai raja lufukrau, haulai raja lufukrau, wa ulai kah agniya, ha ha wa, wa ha Kita sambung. هؤلاء الرجال فقراء وأولئك أغنياء هؤلاء الرجال فقراء وأولئك أغنياء ممتاز. أولئك الطلاب ضعاف أولئك الطلاب ضعاف ضعاف ضياف من أولئك الرجال من أولئك الرجال هم وزراء hum muzarao hum muzarao hum muzarao. Entar, baik, kita buka jadwal yang bagi para pendengar yang ingin berinteraksi secara langsung, Anda bisa menghubungi di line telepon 823 021 823 6543. Dan kita buka untuk telepon yang pertama. Assalamualaikum Halo. Halo, asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dari Pak Budi di Tambun. Baik. Ada bukunya, Pak ya?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 saudara-saudara laki-lakiku. Nah. Dan mereka itu teman-temanku. Naam. Asdiqau di sini teman laki-laki atau perempuan, Pak? Teman laki-laki. Karena asdiqau jamak daripada eh uh... sadiqun. So Naam. Sadiq. So sadiqun so kalau saudara so -so uh, uh, teman perempuan, sadiqatun. So sadiqatun. So nah, Jamaknya kalau sadiqatun? So eh uh... sadiqat so sadiqat. So Todikot itu. Nah, jadi teruskan, Pak Budi. Man ula ikan raja rubtiwalu. Nah, siapa mereka itu laki-laki yang tinggi-tinggi, laki-laki -tinggi, uh, yang tinggi-tinggi itu? Nah, um atib ba umin Sekali lagi, Pak Budi. Um atib ba umin Amerika. Ah, Sante. Mereka itu para dokter dari Amerika. Muntas. Man ula ikan nisa'u. Siapa, siapa mereka itu, para siapa mereka para wanita itu? Nah. Una ummahatul talibati. Mereka itu ibu-ibu uh, para siswi. Entaz. Aba'uptullabi'indal mudiri. Bapak-bapak dari siswa... Dari para siswa? Bapak-bapak da, dari para siswa berada di... Uh, bersama ruang kepala sekolah, nah, ruang kepala sekolah. Uh, beda antara haula dan ulaika apa pak budi iya ini ustaz kalian bertanya nih oh. bolehkah kita bedakan kalau haula itu kita artikan ini dan ulaika itu kita artikan itu gitu misalkan <coughs> mereka ini dan yang ulaika oh, mereka itu gitu muntaz. usulan yang luar biasa ini ya untuk ini pak ya untuk membedakan ini yang dekat ini yang jauh pak ya Eh ya, ya, sepertinya bisa begitu Pak. Usulannya masyaallah. Iya, baru saya belum enggak terpikir tadi begitu, Pak. Bisa juga begitu. Mereka ini para uh, mereka ini saudara laki-lakiku dan, dan mereka itu uh, teman-temanku, Mumtaz. Bisa jadi begitu, Pak. Wallah waram. Sepertinya usulan yang bagus kali ini. Baik. Syukran Pak Budi. Jazakallah Iya. Iya. Yes. Ada lagi, Pak? Enggak diteruskan ini. Sudah cukup, Pak. Biar nanti ya, banyak pertanyaan, ya. Pak, ya. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan pada tadi kita berikan kesempatan bagi peninggalan yang lain di 8236543 Anda bisa menghubungi kembali. Dan kita angkat perempuan yang selanjutnya. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? di Komplek. Di Chandra ya, ya, ya. silakan. Silakan Ummu Hafidzah dibaca. Ya? Ini ya, dari yang Aaulaikan nisaahu. Suaranya enggak keras ya, Mi ya. Oh, ya. ya? silakan. Aaula Ikan nisau. Nama. Halatuki ya Maryam. Hmm. Sekali lagi, umu. Halatuki. Halatuki ya Maryamu. Nama. La, huna um, hunna amati. Nak huna? Sekali lagi. Hun, la, amati. Amati. Amati. Membas. Teruskan, umu. Haoo ha, paham insyaallah ya ummu ya? Ade. Pa paham insyaallah yang dibaca insyaallah ya? Insyaallah. Baik, baik, fadal, istamirr. Haoo haulaa'i la Sekali lagi ummu, yang di tasdid itu bak, bukan ta'nya. Oh iya. Haulaa'i attiba'u. Mmm, jangan ditahan. Atiba'u. At haulaa'i attiba'u. Mumtaz, bagus wa ul wa wa ul wa, eh. wa ulaika wa ulaika mohandas ah eh, sekali lagi omu mohan mohandas mohandasuna oh. hmm, diberi harapan omu mohandasuna hmm. <coughs> ini anak dah baca buku oh anak <laughs> sekali lagi tu omu dengarkan ya anak baca oh iya nah Sekali lagi ummu ha'ula'i atibba'u Ha'ula'i atibba'u Toknya tidak ada strip atibba'u atibba'u Muntaz Waulaika muhandisuna Waulaika muhandisuna Naam Ha'ula'ir rijalu fuqara'u Ha'ula'i ar-rijalu fuqara'u wa ula <coughs> afwan wa ulaika agniya'u wa ulaika aghniya'u na'am ulaika at-tullabu bi'afun ulaika at-tullabu li'abun bai bai ba' bi'afun sekali lagi omo ulaika tulabun diafun diafun di muntaz man ulaika rijalun man ulaika rijalun hum muzara'u hum muzara'u um muzara'u sekali lagi umu. hum buzara'u hum Qara ha, wuzara waw zay, ra alif hamzah. U. Um, U um wuzara. Um mutas. Maknanya insyaallah semua paham memu ya. Insyaallah. Taib uh, ya kalau dibaca tanpa paham enggak ada manfaatnya omong. Iya. Jangan apa yang dapat bukunya gimana sih ya? Baikan, so? oh, ya. nanti Insya Allah, Isha nanti diinformasikan bagaimana bu, Insya Allah. Oh iya. Ya, ya. syukuran umu, ya. jazakallah kair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rahmatullahi wa Rahimah. Terima kasih. Kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar di 8236543 untuk dua penelpon berikutnya. Anda bisa menghubungi di 0218236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa umum di mana? Dengan umum Anissa Di mana? Makasih, Silakan. Dan agak keras suaranya, ya eh. hmm. Silahkan umum Anissa Diulang di, dari awal kembali Iya. Eh. Haulai ikhwati wa waulaihka asdiqoi nah. Mereka itu saudara laki-laki saya dan so. mereka itu teman-teman saya. Naam. Mereka ini saudara-saudara laki-laki saya. Naam. Istamir. Dan ulaiikal rijalu tiwalu. Siapa mereka itu? Laki-laki dewasa yang tinggi-tinggi. Naam. <coughs> hum min amrika. Mereka para dokter dari Amerika. Mumtaz. Man ulaiikal nisa'u? Siapa mereka wanita-wanita itu? Naam unna ummahatut talibat. Mereka itu para ibu dari seswi-seswi Naam. Abaatul thalibin indal mudiri. Bapak-bapak murid ber Para bapak murid-murid bersama para rektor. Naam jamilah san. Syukran akmu ya kemua para kemas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazaakallahu khair. Pada Munisa dia berkasih sayap. Bagi para penikar yang lain silakan anda bisa menghubungi di 021 823 6543 untuk melanjutkan pembacaan pasal uh, yang mencium ini ya. Yang pada halaman 78 bagi anda yang memiliki buku cerakan kedua dan halaman 81 catatan yang uh, pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dengan siapa di mana? Dengan Umu Haidar. Di mana Umi? Taip. Thank you. Serahkan omoh Haidar diteruskan dari kalimat Aula ikan nisa'u. Aula ikan nisa'u kola tuki ya mariamu. 6. Teruskan. La. Lahunna ammati amati. 6. Omoh, insya paham. Apa ini baca? InsyaAllah Allah. Saya teruskan omoh. Tidak perlu terjemakan. Langsung saja. Aula iati. Atiba'u Naam. Wa ulaika muhandisuna. Muntaz Ha ula'irrijalu fuqara'u wa ulaika azmiya'u. Montaz. Ahsant. Ulaika Naam. Ula'u i'afun. Naam. Mana na di'afun ummu? Damma. Damma. Eh ya, mufradnya kata tunggalnya apa? Daifun. Ah, ha? baifun. Oh, hmm. nah, yang panjang ain bukan fath-nya, Nak. teruskan. Man? Man ulaiqal rijalu kum ujara'u jamil. Nah, syukur syukran ummu. Jazakallahu khairan. Tayyib. Wa iyyakum. Iya, jazakallahu khair. Tayyib. Naam, tayyib kita lanjutkan? Iya. Nah. Sepertinya para penerbangan terakhir, para ibu, ibu semua ini Mudah-mudahan selain ini para ikhwan Kita masuk ke Tamarino Kita masuk ke Tamarino How will Sudah ketemu ikhwan? Salahkan, halaman berapa? Isnan wa zamanun Halaman 82 Tamarino Latihan-latihan Howil mubtadaa fi kullim min al-jumal al-atiyati ila jam'in Howil mubtadaa fi kullim min al-jumal al-atiyati ila jama'in Siapa yang bisa terjemahkan ini, ikhwan? Howil al-mubtadaa? Rubah, rubahlah al-mubtadaa. al al-mubtadaa? Al al Isim, Isim yang ya. ada di depan kalimat. Kata benda yang ada di depan. Kalimat hmm. itu mubtada namanya. Kenapa dinamakan makan mubtada? Karena ibtada abhir karam Karena dengan isim itu dimulanya uh, kalimat. Eh. Jadi al mubtada apa tadi, kawan? Kata benda yang ada di awal kalimat. How will mubtada fi kul min al atiyah pada tiap kalimat-kalimat berikut? Ila jama'in menjadi jama. At. Menjadi jama. Jadi nanti antum lihat uh, mubtadanya masih. Mufrohat masih tunggal. Yang diminta di sini adalah Dirubah menjadi jamak. Kita lihat contohnya, misalun. Antara lihat contohnya ya, Hwan, misalun. Zalikar rojulu mudar risun. Zalikar rojulu mudar mudar risun. Lihat perubahannya. Karena ini zalikah, sehingga perubahannya harus ulai ikar rijalu mudar ketiga-tiganya berubah menjadi jamak. Jama. mubtara berubah jadi jamak, tapi karena mubtara berubah jadi jamak, akibat konsekuensinya kata berikutnya pun harus berubah menjadi jamak. Zalika jama. menjadi ulaika. ulaika. Ini mubtara Isim isyara yang ada di depan ini, ini mubtara zalika. Maka ketika isim isyara-nya zalika menjadi menjadi ulaika, maka ar-rajulu berubah menjadi ar-rajulu. Ar Kemudian mudarrisun menjadi Mudar risunah ini satu konsekuensi. Tak mungkin ulaiqan berubah yang lainnya tak berubah, tak mungkin. Yeah. Karena ini kata tunjuk untuk orang yang banyak. banyak. Mau tak mau yang tadinya mufrad menjadi Jama', Jama. <coughs> Nah, kenapa tidak berubah menjadi ha-ulaiqwan? Karena syaratnya untuk yang jauh. Ah, ya. karena di sini e, mufradnya adalah dzalika, yeah. maka ulaiqan. Kalau mufradnya e, apa e, hada baru. H-U-L-A 6 6 Baik, kita mulai nomor 1 Langsung aja kita buka pendengar untuk menjawab Bagi pada pendengar yang ingin menjawab Untuk timeline yang pertama dari Fasal yang Jim Anda bisa menghubungi di 021-823-6543 Dan untuk cetakan yang pertama di halaman 82 Dan cetakan yang kedua di halaman 78 Assalamualaikum Halo Ya, dengan siapa kamu di mana? Dengan umu Anisa uh, uh, uh, di Kalibata. Baik, okay, silakan. Silakan, silakan umu Anisa. Uh, di mana kita sekarang ini? Umu. Halo. <coughs> terputus. Aphone. Kita berikan kesempatan untuk. Pertanyaan ini kita buka untuk pendengar ikhwan ya. Bagi para pendengar ikhwan silakan Anda bisa menghubungi di 0818236543. Dan untuk pendengar akhwat dipanding sementara kita angkat telepon yang selanjutnya untuk tamrin yang pertama. Assalamualaikum Halo. Waalaikumsalam. Taib dengan siapa? Dengan Ummu Amar. Taib Ummu Amar di mana? Di Tambun. Iya. Silakan Baik, Ummu Amar. Eh uh, silakan dibaca soal nomor satunya nya Ummu Amar. Iya. Mandalikal fata Naam. Naam. Dirubah man nah, cara diubah menjadi jama. Man ulaikal fata. Nah, hmm? alfata. Ini merakal lagi umu. Kalau yeah. alfata itu perempuan nanti jadinya. Maaf. Man, man. ulaikal fata tu. Alfata tu mufrod. Fit Man ulaikal fit ya man ulaikal fit ya Teruskan umu isnan. Min ayna dalikal mudarrisu Dibaca anak angkanya um, umu yeah. Ithnan Ithnan Min ayna dalikal mudarrisu Naam Min ayna ulaikal mudarrisuna Muntaz Naam Salasa Naam tilkal, tilkal fatatu bin tuto bibi Naam Ulaikal fatayatu banatut tiba'i tiba banatu. Banatut tiba'i tu? Bana tut atibau. Atibau. Afan b ba, bana Atibai. At atibau. A, afan at atibaa. Atibaa. 6 nah, nah, Apa sebabnya atibaa? saya nggak tahu nggak apa <gak> nggak apa, apa itu nanti insyaallah umum tidak oh, perlu terlalu jelas sekarang nah, sekali lagi umum jawabannya iya. Sekali, sekali lagi banatut al atibaa sekali lagi banatut banatut banatut banatut al atibaa banatut atibaa Sebenarnya tidak berubah pun tidak masalah at banatut-tabibi tidak masalah sebenarnya. Boleh disambung, Ustaz? Atut banat tul karena al-atibbā au jadinya nang. Iya. 4 4 Hadza at min inkaltaro. Naam. min Faronsa. Naam. Ha tulabu nah. min in kaltaro. Naam. Wa ulaika min faronsa. Mumtaz. Naam. Sini hada maka berubah menjadi ha haula... ula ika. bukan ulaika. Mumtaz. Baik. Al khamsa? Khamsa. Adzalikal muhandisu muslimun. nah Ha ula. Eh, haula... Ada a-nya di situ. Ula. Adzalika ya. Heem. Hmm. Aula ikal muhan di sunnah muslimuna Mumtaz Teh, Cukupumu Jazakallahu khair Mumtaz ah. Makasih, Assalamualaikum. Oh. Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Untuk pendengar selanjutnya Kita berikan kesempatan untuk pendengar ikhwan Bagi pendengar akhwat Dan Ummahat Di pending sementara Kita berikan kesempatan teman-teman Untuk mengikuti Teman-teman pendengar ikhwan Silahkan 823 6543 Assalamualaikum Halo, asalamualaikum. Bagi terpotong, silakan bagi pada pendengar yang lain. Anda bisa menghubungi di 0218236543 dan untuk pertanyaan Anda bisa layangkan di 08888763110. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Komar di jantung. Eh, Komar ya, silakan. Naam. Terima kasih Pak Komar. Alhamdulillahil khair. Masyaallah. Tafadhal ta'tamr, nomor 5, nomor 5. Apa nomor sittah? Kita enam itu. Enam. Hazhil Maratu. Ada alif lamnya. Hazhil. Hazhil Maratu Mumar Ridotun Wa Tilkal Tabibatun. Nah, mumar Ridotun. Nah. Wa ha Ulain Sa'u Mumar Ridotun. Nah. Wa Ulaika Man hadza waladu tawilun tawilu Naam Man haula'i Al walad jam'an jama Auladu Al auladu Naam man haula'is sekali lagi Man haula'il Man ulail, auladu au aptiwalu Aptiwalu Naam Das qas samara samaniyah Til tilkal fatat us sughiratu so ukhtun hamidin Ukhtu hamidin Naam Ulaikal fataya tus sugharu Naam Aghwatun hamidin Mumtaz Naam 9 Til tilkal mar'atu Amul Talibati. Ah, siapa lagi, Pak Komar? Til Kalmar. Betul. Maratu. Mar jan Mar Maraa, jangan lain. Nah. Maratu. Maratu. Maratu. Nam. Talibati. Nam. Bagaimana dia Ula mm ikan, ula ikan -hmm. nisa'u. Ummahatul Talibati. Muntas. Nah. Asharah. Zalika. Zalika ar-rajulu. Zalika ar-rajulu 'alimun. Hm? Zalika ar 'Alim. 'Alimun. 'Alimun kabir. Oh, dicetakan lama di sini. Tajirun kabir. Baik. Silakan teruskan. 'Alimun. 'Alimun kabirun. Hmm. Minal Minal Minnal mal. Minnal enam. Minal al-mamlakatil Arabiyatis Saudiyati Zalika al rajulun al -alimu, al alimun alimun alimun kabirun Minal al-mamlakati -ka Saudiyati Ikuti nana ah, ah, Pak kamar Minal al-mamlakatil innal mamlakatil arabiyatis saudiyah arabiyatis saudiyah nah, di mana pak ini apa nama negara ini kenapa Neg apa nama negara apa ini negara arab nah kerajaan arab saudiyah Saudi. karena mamlakah itu artinya kerajaan kerajaan, kerajaan. arab saudiyah bagaimana jawabannya nya bhagawat ula ikkar rijalu Ulama'u kibarun Ma'am Minal mamlakatul Minal mamlakatil Minal mamlakatil Arabiyatis Suhudiyat Baratulahikum, syukur Bapak Kamar Jazakallah khair Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jazakallah khair kepada Bapak Komar. Kita berikan kesempatan seperti yang berklik, baik, baik Ya bagi para peningkat jangan kemana-mana kita rehat sejenak Dan kemana-mana kita kembali setelah kita ikuti gida yang berikut ini terlebih dahulu A'udhu billahi minash shaytanir rajim I'lamu annamal hayatu dunya la'ibun Walahmu wazilatun wa tafakhurun baynakum وتفاخروا بينكم وتكاثروا فيالأموال والأولاد كمثل غيت أعجب الفُرَّن باتهم ثم يهيج فتره مصفر ثم يهيج فتره مصفر يكون حطاما Wa fil akhirati 'adabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan. Wa mal Yang artinya ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan.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 dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Raja, Radio Dakwah, Al-Sindal Majjamaah. Lidha kirina wadha kiram. Yang Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kembali di Frekuensi 756 AM. Dalam kajian edisi malam, bimbingan bahasa Arab. Dan bagi anda mungkin yang baru bergabung bersama kami, pelajaran pada malam ini memasuki pelajaran yang masih pelajaran yang ke-13, Fasal Yang Jimi. Yang merupakan bab terakhir dari pelajaran ke-13 kita dan kita sudah masuk ke tamrin yang pertama. terus Contohnya kita lanjut dengan bahasa terfabel. Nah, <tip>, uh, baru saja kita menjawab uh, latihan pertama, al-Ann, tamrin ashani. Sekarang latihan kedua, tamrin ashani ya kul. Antum dengarkan di sini apa permintaannya? Ashir ilal asma ilatiati. Bismi isyaratin lil ba'idi. Ashir ila al asma'il atiyati. Bismi isyaratin lil ba'idi. Dzalika, tilka, Ulaika hmm, Di sini ada tiga pilihan di sini. Ashir tunjuklah atau gunakan kata tunjuk ila al asma'il atiya untuk kata-kata uh, benda berikut. Dengan bismi isyaratin Dengan uh, kata tunjuk lil bait yang uh, Jauh Kata tunjuk untuk yang jauh Di sini diberikan tiga pilihan Kalau bukan dalika Atau tilka atau Ulaika Tergantung mana yang lebih uh, sesuai Dan mana yang lebih tepat nah, Fahim Tumiyahwan insyaAllah, insyaallah. Waleh jelas Yes. Tidak, kita coba langsung para ikhwan dan akot di rumah untuk silakan mencoba untuk menjawab. Baik, kita berikan kesempatan kembali untuk pendengar mm. yang ada di rumah dan di mana sahaja berada anda bisa menghubungi di 8236543. Assalamualaikum. Salam, salam, salam, salam, salam, salam, salam. Baik, dengan siapa kamu di mana? Muhsan di keranggan. Ya agak keras suaranya mi ya. Kau ya. ya. belum muhsan uh, latihan kedua tadi dimulai nomor satu. Wahid. Wahid Zalikat Talibun. Zalikat Talib. Muntaz. Isnan Isnan Agak bangga tujarun. Tujarun. Tujjarun Ulaika Tujjarun Naam <coughs> Salasa Naam Ulaika Mudarrisatun Jamil Arba'ah Naam Tilka Tobibatun Jadidatun Muntaz Khumsa Ulaika Ummahatun Ah, disambung ummu terus. Ulaika ummahatut talibatun. Ummahatut talibati. Ulaika ummahatut talibati. Naam. 6. 6. Ulaika <tuh> aba'ut-tullabi. At-tullabi. Um, uh, Kenapa tulabi tullabi ummu aba'ut-tullabi? Masih ingat uh, mudhaf dan mudhaf ilaih mudhof. Nah, an Abdullah di sini mudhof ilaih. Mudhofnya adalah aba ibnu. Istimerr taskanmu? Saba'. Naam. <coughs> Ulaika fallahi. Fallahun. Fallahun ini mufrad tunggal atau jamak umum Ee uh, jamak. Jama daripada? Ee. Uh, fal... fall Fallah fallahi ini mufradmu, tunggal. Fallahi uf. ini mufrad Jamaahnya? Umu Anat ya. N la, Fallahun mutakar. Um, mutakar. Menjamaah daripada falahun falahu. Falahu nah. Nah, jadi di sini menggunakan kata tuju ke bagaimana umu? Uh, zalika. Zalika. Sekali lagi umu? Zalika fallahun Nah, Ma mana falahun? Uh, petani. Petani. Nah. Uh, Samania. Samania. Nah. Tilka umu Muhammadun. Ummu. Uh, sama seperti kalimat Abu tullabi tadi Ummu. Atilka uh, Ummu Muhammadin. Naam, Ummu Muhammadin. Dinakka Ummu Muhammadin. Naam. Tis'ah 9. Tis Zalika -ah. Sodiq. Zalika Sodiqi. Naam, Zalika Sodiqi. Apa penyangkapnya? Zalika Sodiqi. Naam, muntaz. Naam. Ashara? Ashara ulaika oh. akhwati Naam. Ihda asharu. Ahada ashar. Ahada ashar. Tilka ikhwati. Tilka ikhwati. Sahih tilka ikhwati? Kalau <laughs> tilka akh akhwati, uh, ulaika betul bidulni ikhwa jama apa ini jama apa? Murattum. Oh, ulaika. Naam. Karena dia ini jama daripada uh, akhun. Akhun. Naam. Yeah. ولا ايك يا اخwati nah terakhir. nah babaste terima kasih ummu jazakallahu khairan ya. assalamualaikum wa rahmatullahi wa kita berikan kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar di 8236543 di berkat ummu ihsan kita angkat kembali assalamualaikum saya terputus untuk phone bagi para pendengar yang ingin mencoba dan khususnya kita berikan kesempatan terlebih dahulu untuk pendengar ikhwan di 8236543 assalamualaikum, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dari Ibu Tari di Bekasi, mau mencoba ini Pak. Iya. Agak keras suaranya bu ya? Ya. Silakan Ibu Tari. Uh, ya. Latihan yang kedua tadi Ibu Tari dari awal ya. lagi. Nah. Wahid dalika polibun. Nah, Muntas. Ikhnan ulaika tujarun. Naam salah ulaika mudarisa tun. Nah. Arbaah tilka Tobi Uh, tilka tobi batun jadi datun Ah, Santi, nah uh, Khomsa nah. Ulaika umma hatut tolibati Nah, Muntaz uh, Berapa? Sittah Sittah Ulaika aba utul labi hmm. Sekali lagi, Butari Ulaika aba u yang yang alif panjang a ba utulaika ba uttulabi jangan terlalu panjang umum di sini tidak dikenal 4 sampai 5 harakat oh, cukup yeah. 2 saja iya yeah. a ba uttulabi nahm jamil eh 7 a nahm zalika falahun nahm eh sa e, samania nahm Tilka umum Muhammadin. Mumtaz. Tis'ah. Dhalika sodiki. Naam. Asroh. Asyarah. Ah Asyarah. Naam. Ulaika Akhwati. Mumtaz. Ahada Asar. Ulaika ikhwati Ikhwati Ikhwati Nah ikhwatun itu jama daripada Apa Bu Tari? Akhun Akhun Syukuran Bu Tari ya, Saya nak tanya boleh Ya silahkan uh, Ini saya uh, pernah membaca Ana min Amerika, nah. kemudian ana min al-Hindi. Nah. Apa kaidahnya untuk membedakan ada alif lamnya sama enggak itu? Oh, nah, saya dengarkan di radio. Asalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, nama-nama negara selain Arab memang agak sulit kita. Saya sendiri saya tidak tahu bagaimana kaidahnya. Ada nama negara yang pakai alif lam atau yang tidak? Kuwait misalnya Al-Kuwait. Lalu Mesir ada tidak mungkin Buka alam Israel Bisa juga alam Israel Allah Allah Saya tidak paham Saya tidak paham Saya tidak paham Saya tidak paham Kita pending ya Dan untuk Selanjutnya kita berikan kesempatan Untuk pendengar Ikhwan. Jadi dua pendengar Iwan Sudah kita terima Dan bagi pendengar yang selanjutnya Yang ingin mengikuti Interaktif ini Kita berikan kesempatan Untuk pendengar Ikhwan Di 8236543 Untuk Umar Dan juga di Dependeng sementara Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa di mana? Abdullah di Tambun Masya Allah Kaya bahariki ya Abdullah? Khair, Alhamdulillah Masya Allah Istamir ya teruskan ah, Abdullah uh, Apa nah. rakam? Tamrin الثاني Tabda' min rakam wahid Wahidun uh, Walika talibun nah. Ipnan اولائك تجار نعم تجارون جنان من انت تجار تاجر جميل ثلاثه اولائك مدرسات ممتاز اربعه نعم تلك طبيبه جديده نعم صحيح خمسه اولائك امهات الطالبات نعم يا اخي ولا إيك أمهات نعم. الطالبات لماذا الطالباتي؟ ااا مضافا إليه. نعم. جميل. أحسنت. سبعة. نعم. ولا إيك أبا نعم. سبعة. ذلك فلاح. أحسنت. ثمانية. تلك أم محمد. جميل. اس اس ذلك صديقي نعم اشرف اولئك اخواتي اولئك اخواتي نعم 11 11 اولئك اخواتي اولئك اخواتي حسنا شكرا لك جزاك الله خير يا عبد الله اه عفوا ايكم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته Baik. Eh, kita lanjutkan aja ke tamarin asalis. As Atamarin asalis. Latihan ketiga. hati jam'al kalimatil atiyah. hati jam'al kalimatil atiyah. Berikan uh, jama' daripada kata-kata berikut. Berikan bentuk jama' daripada kata-kata berikut. Sahlun ishalaihan. Mudah sekali ini. Nah. E uh, apa yang diminta kan? Baik. Baik, la bas. Nanti buka majalah المستمع. Baiklah, Adik kembali untuk menjawab pertanyaan bagi pendengar di rumah di 8236543. Assalamualaikum. Ya, dengar siapa di mana? Ummi Ahsan, kita. Ah Baik, silakan. Atau, selamat serahkan Ummi Ahsan. Yang tadi nomor uh, Tamrin As-Salis, latihan ketiga sekarang. Um, ummu. Naam, jamaknya? Ummahat. Ummahatun. Sekali lagi, Ummu. Ummahatun. Nah ممتاز. Abun. Abun, Abun, pendek, Abun, Abun, Nah, Abaun, Abaun, Aba Aba Abaun, Abaun, Abaun, Nah, Imroatun, Imroatun, Imroatun, Nah, Bagaimana jamaknya? Mar'atun Ah, uh, bukan. Ah, uh, bagaimana umu? Ingat-ingat umu? Bagaimana kamu? Hah? Baik. E muratun jamaknya nisaun. E muratun jamaknya nisa. Nisaun nisa nisa na am. Am na am. nah. Na Ammatun. Ammatun. Ammatun. nah. Ummatun. Ammatun. nah, ummatun nah. Sahih. Besarkan kamu? <tuh> Do iPhone. Do iPhone. iPhone. Namp. Jamaknya? Do. Do. -i. Hmm. Di iPhone. Di iPhone. Namp. Wasirun. Namp. Was Wasirun. Naklah omoh. Ada di Ada di ni. Ada di Ada di nasnya Di Di bagian jim di awal tadi. Di Di bagian terakhirnya. Home. Apa bacanya itu hum? Utara'u. Naam, hmm. sahih. Jadi wazirun zamannya apa ok. ummu sekali lagi? Utara'u. Naam, jamil. Beskan? Ismun asma'u. Ismun? Asma'u. Asma'u, jamil. Tayib, syukran ummu. Jazakallahu well khairan. Ayyakum Waalaikumsalam, alaikum. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada nama Baik, Tayib, Ya bagi para pendengar yang ingin menjawab tamrin yang ketiga dari pelajaran yang ketiga bahasa dan yang besar menghubungi di 8236543 Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya dengan siapa di mana? Dengan Abu Abdullah di Pasar Mindu Baik, hey, silakan Fatal Abu Abdullah <coughs> Latihan ketiga tadi kan? Nah Umun Umma Atun Abun Aba'ud Nah Umro nah. نساء نساء نعم عمات عمات أسكرا لك أخي عمات عمات نعم عمات نعم صحيح صحيح دعاف دعاف نعم وزير وزراء ها وزراء نعم وزراء نعم اسم اسم اسم, اسم اسمار asmaun Jemil jamilah. Ahsan tayaki Syukran. Jazakallahu khairan. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan kita masuk-masuk ke dalmrin ar-rabi'. Ayat yang keempat. Iqra wa kutub. Iqra wa kutub naam. Maksud Iqra Baca dan tulis. Baca Mudah-mudahan ikhwan antum menulis insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Ma fi ilahil mahfudz. Tayyib akhi. Mana ya karalah hada ikhwani serius sabin baca panggil yahi panggil yahi ikra waktub n'am asdiqa'u ajnia'u n'am akuyau atamba'u fuqara'u n'am ulama'u ulama'u n'am aghi karanta badikan di sini ikhwana ahabillah kalau tadi di sini kata-kata yang barusan kita baca tadi Teman-teman, kawan Atibba'u ahli Zumanau Wuzara'u Wa, wa ulama'u Semuanya ahli-ahli, Harakat ahli bukan tanwin Harakat ahli bukan Tanwin Dia ahli saja ahli ahli Tidak ahli-ahli, ahli-ahli, ahli-ahli, ahli-ahli, ahli-ahli, ahli-ahli, ahli-ahli, ahli-ahli, ahli-ahli, ahli-ahli, dan juga penjelasan ringkas tentang apa sebabnya di sini tidak menggunakan tanwin, karena e, kalau anda perhatikan semuanya memiliki e, wazan yang sama. Antum lihat, antum lihat, beberapa kata yang kita baca di sini semuanya memiliki ada kesamaannya. Di mana kata kesamaannya? Diakhiri dengan alifuttaani almamduda. Hmm. Para ulama bilang. Alif Al-Tanith Al-Mamduda Alif Lalu ada Hamzah di belakangnya itu disebut sebagai Alif Al-Tanith Al-Mamduda Nah Setiap uh, Isim yang memiliki uh, Bentuk seperti ini Memiliki Alif Al-Tanith Al-Mamduda Alif lalu Hamzah di belakangnya Maka dia eh, tidak diperbolehkan diberi tanwin Tidak diperbolehkan diberikan Tidak boleh diberikan tanwin Dia masuk ke bab Nanti insya Allah penjelasan Dipada ma'al mamnu minasar Isim-isim yang, ti yang tidak boleh diberikan tanwin Dan juga tidak boleh dikasar nah, Ini mungkin sebagai pembuka saja Tidak kita bahas secara mendetail insyaallah mudah-mudahan pada waktunya kita akan jelaskan secara ee uh, mundur insyaallah wallahu a'lam wallah. kita lanjutkan <coughs> di bagian terakhir di adas Ad al-salis ashar bagian jim ini asmaul isharati ba'id ada penjelasan di sini di dalam tabel agar lebih memudahkan bagi kita dan agar uh, mudah diingat asmaul isharati ba'id asmaul ishara Kata-kata tunjuk lilbaid untuk yang jauh, jauh. Di sini dibedakan antara al-mufrat dengan jana Dibedakan antara isi misyara untuk mufrat dan isi misyara untuk jana Kalau mufrat, zalika Kalau dia muzakkar zalika Kata tunjuk mufrat, muzakkar kata tunggal Kata tunjuk tunggal Untuk laki-laki, zalika Arapun kata tunjuk yang mufroh yang untuk mu'annas, untuk perempuannya tilkah. Ini sudah kita bahas pada pelajaran pelajaran lalu. Apa pun yang sekarang yang kita bahas di Bak Jim ini asmaul shalih lil bait yang untuk uh, uh, selain dia untuk jauh tapi dan juga untuk benda yang uh, jama lebih daripada dua. Okay. Maka di sini gunakan mudakar dan mu'annas sama ulaika. Muzakkar dan mu'annas sama Kita menggunakan Sama-sama <coughs> menggunakan Ula'ika Tidak dibedakan antara Yang muzakkar maupun yang mu'annas Di mufratnya ya Zalika untuk laki-laki Untuk muzakkar, Tilka untuk mu'annas Tapi di sini Ula'ika Tidak dibedakan Baik laki-laki maupun Perempuan Nah Zalika talibun Ini untuk tunggal Laki-laki Untuk perempuannya Untuk mu'annasnya Tilka Talibatun Lalu kata tunjuk uh, yang jamanya ulaika tulabun ini untuk muzakah. Untuk muannas ulaika polibatun tidak berbeza. Nah. Kemudian di, di bawahnya lagi ada tabel Muhammadun Zahab Muhammadun Wahamidun Wa Aliun Zahabu. Antara di sini kawan ada tadi pertama ada satu, hanya satu orang. <coughs> Muhammadun zahaba Lalu ketika ada Muhammadun Wahamidun Hamidun wa ada berapa orang di sini Pak ya, Ada 3 maka menggunakan zahabu bukan zahaba lagi tapi ada tambahan wawu dan alif zahabu di situ hmm antum paham bagaimana membedakannya Kalau dia itu tunggal Muhammadun satu orang saja zahaba Tapi untuk jamak Muhammadun Hamidun sama 'Aliyun maka menggunakan zahabu ditambah wawu dengan Alif. Alif Lalu untuk Maruyam Maruyamu Zahabat Anda lihat Maruyamu Zahabat hmm, Tunggal Tapi karena perempuan Diberikan tambahan Ta'ud ta'anis Di belakangnya Ta'ud ta'anis Ta' yang menunjukkan dia uh, Perempuan Zahabat Kalau tadi Muhammadun Zahaba, Sekarang Perempuan Maruyamu Zahabat Maryamun wa Aminatu wa Fatimatu Zahabna antum ah, lihat di sini ikhwan. Kalau lebih daripada dua Jama' marjam. Wa Amina wa Fatimah, bagaimana bentuk kata kerjanya? Zahabna Zahabna, zahabna. dengan tambahan nun anniswah dengan ba sebelumnya di sukun. Ba-nya di sukun lalu ditambah dengan nun anniswah. Zahabna yang menunjukkan banyaknya perempuan. Maryamu wa aminatu wa fatimatu Zahabna Jadi itu tidak tepat kalau antum bilang ya. Maryamu wa aminatu wa fatimatu Zahabat La. Zahabat itu hanya untuk yang tunggal Jadi kalau untuk laki-laki Jama'at Zahabu Kalau untuk perempuan jama'at Zahabna Saya mentum ya kawan ya. Untuk mufrat laki-laki Zahabat Tunggal laki-laki Zahabat Untuk tunggal perempuan Zahabat, zahabat. Lainnya antum-antum antum letakkan di kata kerja yang lain Misalnya apa ya kawan? Selain Zahabah, kata kerja yang lain uh, Qoro'ah Muhammadun Qoro'ah Bagaimana Qoro'ah? Membah, Muhammadun Qoro'ah Muhammadun wahamidun wa'aliyun Qoro'u nah, Tambah waw dan Alif Muhammadun wahamidun wa'aliyun Qoro'u Lalu maruyamu Qoro'at Maruyamu Qaraat Maru wa Amina wa fatimatu tu Qara'na Qara'na Jangan panjang ya, heh, na. nanti jangan Qara'na lah. Nanti berbeza lagi itu. Qara'na pendek nurnya. Qara'na. Apa lagi heh contoh lain selain zahabah dan Qara'ah. Jelaslah. Jalasa, jalasa, jalasa artinya? Duduk. Duduk. Muhammadun Jalasa. Muhammadun Wahamidun wa Aliun Jalasu. Jalasu. Tambah waw dan alif Maruyamu jalasat Maruyamu wa aminatu wa fatimatu Jalasna nah, Untuk melihat sini akan perubahannya Jalasa jalasu Jalasat jalasna Nah Anak rasa dua contoh tadi sudah sudah jelasin insya Allah Teb al kalimatul tu. Kata-kata baru Mufarradat yang baru di sini ikhwan. Antum lihat dhaifun dengan dhaifatun jamaknya sama-sama bi'afun. Tidak ada bedanya ikhwan. Bi'afun. Paham-paham? Bi'afun Jamah untuk dhaifun dan dhaifatun. Tidak ada bedanya. Bi'afun. Ummun jamaknya ummahatun. Ummun jamaknya ummahatun. Lalu abun jamaknya abaun. Aba'un Qawiyun jama'nya Aqawiyya'u Qawiyun jama'nya Aqawiyya'u Alimun jama'nya Ulama'u Ulama'u hmm. Nonton lihat Tifan di sini bagaimana Jelas insya'Allah Jelas. Qawiyun artinya qawiyun, qawiyun, qawiyun artinya Kuat Bagaimana uh... Nabi Musa disifati dalam surat Apa namanya itu? Inna khairah manis ta'ajarta Kauwi yun amin Kauwi yun nah, amin Kauwi yun amin Amin Dapat dipercaya okay. ya, ya ada pertanyaan pesan singkat ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakulah Apakah ada metode yang mudah untuk membuat Kata yang tunggal itu menjadi jama' Ada rumusnya atau hanya sekedar kita mengikuti orang Arab atau sifatnya seperti Ada. Nah, ada beberapa yang memang kiasi. Artinya kiasi itu bisa kita uh, ketahui rumusnya. Eh. Muslim, Muslimun, Mu'min, Mu'minun, hmm. Muhsin, Muhsinun, hmm. Muslimah, Muslimat, dengan penambahan w dan n. Muslimuna, Mu'minuna, Muhsinuna. Wow dan hmm. nun. Tapi ada juga yang uh, lalu muslimatun, muslimah, muslimatun, mu'minah, mu'minatun. Penamaan alif dan tak. Nah, Nama alif dan tak untuk perempuan. Kalau tadi untuk laki-laki wau dan nun. Kalau perempuan alif dan tak. Hmm. Lalu ada, ada juga yang kejamaknya yang yang berbeza dengan mufridnya, Beda jauh. T uh, dia tidak masuk kata, dalam kategori dua kategori yang terjelaskan tadi. Misalnya apa? K Kitabun. Apa jamaknya? Kitabun. Kitab. Kutub qutubun. Nah, kalau kutab, katib, jamak dari katib. Kitabun jamaknya kutub. Kutubun. Jadi bukan kitabat atau bukan kitabun, kutub. bukan. Kutub, berubah total ya, qutub. Ah, jadi dun judud, Jidun. jududun. Dia dan tersebut bagaimana berbahannya? Jadi ada ada yang kiasi ada yang bisa kita kiaskan dari yang lain. Ada yang samai, yang sudah-sudah mengandalkan ini, yang mengandalkan apa kata orang Arab saja. Nah, wallahu a'lam. Untuk soalannya ada pertanyaan berikutnya, apakah du'afa alfah jamak dari dua juga? Satu. Uh, dua Du'afa iya, dua alfah dengan dua sama dia. Du'afa'u dengan dua merupakan jamak dari perabut ifon dengan yeah. dua ifatul Allah walaikum. Dan mengapa imroatun yang kemasukan alif lam dibaca al maratul bukan al roatul? Al imroatul. Boleh uh, buat bas di ceritajas. <laughs> Wallah-wallah, ayah ini anak tidak tahu. Wallah-wallah ini. Wallah-wallah. Ya. Taib. Ya, taib. Taib ya, ikhwan. wah, akhwafillah, Alhamdulillah. Bersaja kita selesaikan adzars salis ashar Pelajaran ke-13 ini. Dan Alhamdulillah kita sudah lebih dari perasaan hal buku, ikhwan. Alhamdulillah. Ya. Uh, Demikian dari anak. Lebih kurangnya anak mohon maaf. Subhanahu wa hamdik. Shadu Allah ilaha ila anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.